І скоїлася то та важна переміна серед бориславських робітників несподівано швидко. Аж самі наші знакомі побратими, котрі дали перший товчок до тої переміни, аж самі вони були здивувалися, видячи, яким голосним відголосом лунають по Бориславу їх слова. Навіть самі недовірливі з поміжних, котрі нерадо гляділи на переміну в цілях і роботі побратимства, навіть брати-басараби, видячи, як пильно хапають ріпники їх слова і як живо розвивають їх далі по-своєму, почали щиріше приставати до нового руху. Вони виділи, що Бенедіо і Стасюра – Правду говорили, кажучи, що треба вийти з дотеперішнього тіснокружкового побратимства і понести своє слово і свою думку між широку громаду. А тепер переконалися, що серед тої громади ґрунт добре приготований під засів такого слова. І що слово тото то, через розширення в громаді не то, що не стратить нічого, але противно набере великої сили. Впрочим, брати Басараби, а за ними й деякі другі завзятіші побратими, не ставали оконечно на тім, що радив Бенедьо. А думали так, що коли б не вдалася Бенедьова рада, а в її удачу вони й тепер ще мало вірили, то тоді можна буде повернути цілу величезну силу збентеженої робітницької громади на інше діло – на те діло, для котрого вони в першому початку зав'язали своє побратимство. Тому-то вони по довшій розвазі не тільки не бадували на Бенедя за те, що своїми радами відвів побратимство від його первісного напряму і попровадив його за собою по іншій стежці, а противно, вони були йому вдячні за те, що мимо своєї відомості він прийнявся єднати для їх цілей більшу силу і прийняв на себе провідництво туди, куди вони досі не осмілювалися ступити. Вони про взялися щиро працювати для Бенедівих думок, знаючи, що коли б удалося ті думки вповні перевести, то по дорозі зробилось би й те, чого вони бажали. А коли не вдасться Бенедьова думка, то сповнення їх первісної цілі буде тоді ще певніше. Значиться, сяк чи так, а Бенедьо, працюючи для всіх робітників, працював і для них. Зато яке життя, який рух пішов тепер у невеличкій хаті край Борислава, де жили Матій і Бенедьо. Щодень вечорами приходили побратими по два, по три, розповідали, як іде діло, як приймають ріпники їх слова, як домагаються ради, як виступають проти жидів. Наради тривали не раз досить довго, і перед очима наших знайомих чимраз ясніше виднілася дорога, котрою далі треба ступати. Ще в самім початку, коли наші побратими рішили вербувати до свого побратимства широку громаду бориславських ріпників, вони цілі два вечори нараджувалися над тим, як все почати, щоби знайлегше доказати свого і не звернути передчасно на себе увагу. Тоді ще в живій пам'яті були переслідування і арештування поляків, учасників повстання 1863 року, і деякі побратими виразили свій страх, щоби в разі викриття поліція не насіла на них і не обвинила їх, у який бунт, а в таким разі і вся робота пропала би ні за що. В кінці Бенедьо порадив так – в першім початку піддавати робітникам свої думки, немов збоку, случайно, повільно, а уперто, в кожній розмові будити почуття свого бідного, нужденного положення і заразом показувати всім в дальшій далечині можність поправи. Таким способом, говорив Бенедьо, між людьми прокинеться неспокій роздразнення, бажання поправи. Одним словом, витвориться серед масеріпників напруження, котре зручно піддержане і побільшуване дасться у відповідній хвилі повернути раптом із великою силою в діло. То та рада дуже вподобалася всім побратимам, і вони прирекли за нею поступати. Не пройшло й двох неділь, а ціль тота була майже в повній осягнена робітники по роботі юрбами ходили по бориславі гомонячи та нараджуючись шинки пустіли чим раз більше а роздразнення і несупокій між народом, чим далі змагалися, і нетерпеливі побратими чим раз голосніше домагалися, щоб уже раз виступити їм одверто і взяти на себе провідництво в широкім робітницьким руху. Але Бенедьо... А за ними брати Басараби стояли на тім, що треба ще трохи підождати, поки вище і бурхливі ще не битимуть хвилі робітницького роздразнення. А хвилі ті, двигані правдивою нуждою і притиском, піддувані зручно пекучо-правдивими словами побратимів, били чимраз вище й бурливіше. Простий чоловік ворогу всякого довгого думкування та міркування. Правда, власним розумом не швидко він доходить до ясної, оконечної думки, томиться довго засівшою йому в голові гадкою, але коли вона усядеться і проясниться у нього, зложиться в оконечний, твердий і ясний образ, тоді вже йому не до забавки, не до міркування, тоді він усею силою свого єстества преться зробити думку своїм ділом. Отак само було й тут. Бачилось би і невелика рід чоловікові, терплячому щоденну нужду та кривду, прийти до почуття тої нужди і кривди, а прецінь як пізно прийшли до того почуття бориславські робітники. І бачилось би, що такого великого в тім почутті самим безвідраднім та сумнім. А між тим, якого несупокою наробило, яку бурю підняло воно в головах усіх робітників. І швидко з безвідрадного та сумного чуття виродилося грізне завзяття, мимовільна дружність і непокірливість своїм кривдникам. Від слів почало доходити до діл. От одного дня пронеслася по Бориславі вість, що там, а там робітники потурбували в якомусь завулку касієра, котрий замість звичайних двох центів положив собі був брати у робітників по чотири центи касієрного від одної шахти, то єсть від одного 12-годинного робочого дня» то та вість була немов знаком, за котрим швидко по собі слідувало більше подібних случаїв. За кожною вісткою о подібнім случаї росло завзяття і відвага ріпників. Вони вже прямо в очі всяким касієрам, надзірцям та контролерам почали нахвалятися, що не будуть довше терпіти над собою кривди. Страх почав падати на всякі п'явки людські. А коли одного дня пронеслася по Бориславі чутка, що коли один надзірець несправедливо зарахував якусь високу кару ріпникові, а касієр при виплаті хотів йому потрутити ту, ту кару з платні, то ріпники підняли при касі великий крик і гамір, почали жадати перед себе надзірця, щоби витолкувався, за що це таку кару наложив на їх товариша. Надзірець сховався десь, касієр жартом, щоби їх позбутися, сказав їм, «Ідіть і шукайте його, а як знайдете, то приведіть його сюди за вухо». Ріпники з оглушаючим криком кинулися на всі боки і по хвилі найшли надзірця, почали з ним шарпатися і таки силою, справді за вуха, притягли його до касієра. Розуміється, привели потовченого, подряпаного із понадриваними вухами. І хоч кількох ріпників зате заарештовано і заперто в громадській арешті, то прецінь між ріпниками вісто наробила великого голосу і шуму, а на жидів кинула чималий пострах. Ріпники того самого таки вечора величезною юрбою під проводом братів Басарабів пішли до Бориславського війта і випросили у нього на волю всіх арештованих. І величезний сміх радості пішов поміж робітниками. Пісні і погрози загули по вулицях Борислава, увільнених опроваджували від шинку до шинку і поїли, і по тисячу разів допитували їх, як то вони провадили надзірця за вуха до каси. Поки була п'яна радість по вулицях Борислава, в убогій Матієвій хатині сиділи побратими і радилися, що діяти. Всі годилися на те, що тепер пора, що треба взятися до діла. «Скликати збір, скликати збір!» – говорили всі. І урадили, не видаючи свого побратимства, скликати збір усіх ріпників за Бориславом на толоці». В неділю, похвали Божий, мали там усі зійтися на нараду. Мов громова іскра, так пронеслося на другий день з уст до уст, від ями до ями, від кошари до кошари, від нафтарні до нафтарні не чуване досі слово. В неділю, похвали Божий, на толоку до коло Борислава, нарада, нарада, нарада. Ніхто не знав, що це буде за нарада, над чим будуть радити, хто скликає. Та й ніхто не питався ото. Але всі почували, що це буде велика хвиля, що від неї много буде залежати. І всі покладали великі, хоч і неясні ожидання на ту хвилю. «Нарада, нарада, нарада!» Це слово мовчари, яке прояснювало вив'ялі збідовані лиця, Кріпило мозолості руки, Напростовувало здавна похилені плечі. «Нарада! Наша нарада!» Неслося то голосно, то шепотом по всіх закутках, І тисячі серць нетерплячкою билися, Дожидаючи неділі і наради». З нетерплячкою ожидали її наші побратими, а особливо Бенедьо і Андрусь Басараб.